de elég a pólomról. <gül> uh, ma fogunk uh, uralom és engedelmességről beszélni, mert, uh, uh, mert ez egy alap dolog uh, a hitünknek. Nem, nem tudom, remélem, hogy csináltatok a házi feladatokat? Vannak olyanok itt, akik nem, nem is tudják, hogy uh, havonta van házi feladatunk. Um, de nagyon fontos tudni, hogy, um, hogy sok uraink van az életünkben. Uh, sok sok uraink kis betűvel. De van csak egy, ami nagy betűvel van. Nagy, csak egy úr. És az az úr, akinek nagy betűvel van betűzve, az az úr, aki a legtetén van, a legmagasabb pozícióban van az életünkben. Az az úr, aki a, igazán alkalmazza sokszor a többi úrakat, hogy, hogy, hogy a, az ő akarata legyen. És a, ezt, a, ezt szoktam a, a hangsúlyozni, hogy Fiatalokkal foglalkozom, mert amikor 15 éves vagy, ha valaki tud visszaemlékezni, amikor 15 éves vagy, vagy egy ember, csak szabad akarnak lenni, nem? Csak szabad, ak szabad akarok lenni, én szeretnék kiközni otthonról, szeretnék életségizni, elmenni a tanárémtól, akik mindig szivatnak engem, és szeretnék szabad lenni, ugye? Én szoktam mondani, hogy figyelj, ez nem az nem az nem, nem élethű gondolkodás. Legszabadabb vagy, amikor megszületél. Ugye? Meg megszületél, és csak egy tekintély volt a fejed fölött, a szüleid, akik szeretted, teljesen gondoskodott rólad, ugye? De ahogy nő, nőttél, akkor mentél. Húviba képtelen volt dadosok, meg néni, meg is, később iskolába mentél, tanító nénit, meg felső tagozatban mentél, és hirtelen nem volt csak egy tanítónéni, inkább tíz darab tanító volt. És, és így, így megy az élet, hogy, hogy egyre több tekintét pakoljunk a fejünk fölött. Ez, ez csak, csak így van, ugye? Jogosítvány kiváltasz, ugye, hirtelen itt van a kresz, mint úr fölöttem. Én nem tudok vezetni úgy, ahogy én szeretnék, van valaki, aki diktálja, hogy kell vezetni. Tudod, kell pénz, hogy csinálod, hogy, hogy tudsz csinálni, amit akarsz, amikor akarod, ugye? Szóval, nem tudom, állást kell. Tudod, kell keresni pénzt. És hirtelen van főnökök, utána nav, nav és rájössz, hogy nem tudsz csinálni a pénzzel azt, amit te szeretnéd, amikor szeretnéd. Először kell császárnak adni a császárét, ugye? És így megy az élet. És tudnunk, tudnunk kell, sok-sok-sok urunk van. Kisbetűben. De csak egy lehet a legmagasabb pozícióban foglalni. És ez egy nagyon fontos. Uh, ki, nagyon fontos állítás, hogy Jézus az Úr. Annyira fontos, hogy az Új Szövetségben Jézust... Uh, Jézus van utalva, mint Úr, hányszor... Valaki tud mondani? Sejteni? Hányszor levon írva az Új Szövetségben, hogy Jézus az Úr, vagy az Úr Jézus, vagy a Krisztus Jézus... Oké, okay, Tomot tudja, mert mondtam a telefonban tegnap. Valaki, valaki tudja? Háromszor? Uh -huh. Több, majdnem a duplája, majdnem 600 szór. Majdnem 600 szor van Jézus van utalva, mint úr. én nem számoltam az összeset. Szóval sokszor, ez, ez fontos, fontos tudni, hogy ő az Úr. Annyira fontos, hogy a uh, uh, pünkös pünköstkor, az első. Um, Prédikáció Pétertől ezt mondja, hogy tudja meg tehát, Izrael egész ház a teljes bizonyossága, hogy Úrát és Krisztusát tette öt az Jézust, az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettek. Azt mondja, hogy ez annyira fontos, hogy az első prédikációban ezt leszögezünk. Jézus az Úr. Még Pál, amikor írt a romajakhoz, azt mondja, hogy ez annyira fontos. az egy üdvöségi kérdés. Azt mondja, hogy tehát, hogy ha tehát szá, uh, szádal Úrnak valód Jézust, és szívedel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözölsz. Mert szível hiszünk, hogy megigazuljunk, És szája teszünk valást, hogy üdvözöljünk. Jézus azt mondja, vagy, vagy Pál azt mondja, ő az Úr. És ez egy, ez egy, ez egy fontos kérdés. Te, te, te száda vállalod, vagy valód meg, hogy ő az Úr? Ez fontos kérdés. De de ha összintén vagyunk, um, ez a szó kevésbé, ez, az nem üt a szívünkhez annyit, ugye, úr? Tudod, mert kicsit ilyen régiás, kicsit ilyen valásosi uh, szó. Az egyetlen, um, mondha, ha, ha hétfőn látom, de szerintem az egyetlen helyzet, amikor ti magyarok használtok ezt a szót a gyülekezeten kívül, az esetleg, Kicsit viccesen, ti nők, a férjedről, férje, férjektől, férjeidről. Ugye az uram, miért makaró nincs, vagy spagetti vacsorára, főszem spagettit az uramnak. Ugye talán ez egyetlen használata van, nem? Nem tudom nem, nem látni, nem, nem, nem mondjuk a politikusok, hogy ők urak. Talán van egy pár, nem tudom. De, de ez egy, ez egy valásosi szónak tűnik nekünk. És igazán sok más szó a Bibliában um, ilyen valásosi, vagy ilyen keresztényi értelmezése van, majdnem kizárólag mostanában, például mint, a, mint Isten fia, mint opostól, mint evangélium, mint béke, mint hit, ezek, amikor mi gondoljuk, amikor mi halljuk ezeket a szavakat, mi rögtön uh, egy valásos dobozban nézünk. Tehát ez, ez egy másik kategória szókincs, ugye? És, uh, és sokszor mi nem tudunk értelmezni ezeket a szavakat a keresztény hittők nélkül, és azért néha nehéz megértelmezni ezeket a dolgokat uh, héttől szombat. A, a, a mindennapi életünkben. Mit jelent, hogy Jézus az Uram? Hát, amikor megyek gyuli és énekem, hogy Jézus az Úr, az oké, okay, de mit jelent kedden? Uh, jó, hogy uh, evangéli van, jó hír van vasárnap, de mit jelent csütörtök délután? De tudtok meg, hogy az első században, a, a, akik olvastak Pálnak a leveleit, ők tudtak pontosan, mit jelentek ezeket a szavakat? Mert ezek a szavak nem csupa valáshosi szavak voltak. Ezek, ezek, lehet mondani, politikai szavak voltak. Mert az első században kezdték dicsőíteni a császárt. Istenítették őt. Ő volt az Isten fieles, amikor meghalt, ő fölment a mennybe. És uh, amikor egy új császár volt, akkor küldték, a romai Birodalom költék apostolokat, üzenőket. Hirdetni az evangéliumot, a jó hírt, hogy van új császárunk, és ő békét hoz. Vicces, nem? Vicces, nem? És a, amikor a császár látogatott egy falut vagy egy várost, akkor ez, ezeket a hírnokok, ők bementek a faluban, és mondtak, hogy császár jön, hogy <gül> igazodjatok az éltedet e szerint. <gül> Tudod, követ, ez a hír, az követel valami akció. Térdel le, fogad az ő békét. Érdekes, nem? Ők tudtak pontosan mit jelent. De nekünk ugye nincs császárunk. Nincs királyunk, vannak politikusok, de nem hívünk őket. Úr, Orbán az úr. Obama az úr! Nem nem. Szóval, szóval van, van, van pár, uh, ma akartunk igazán háromféle úr nagybetűvel nagy, három úrról beszélni, ami nagybetű úrval van. Az egyik az a császár. Ami talán kevésbé, az, az is kevésbé értelmes nekünk. Ugye? Mert ha, ha mi nem, um, nem egyet értünk a mi politikusunkkal, mi szabadon tudunk panaszkodni, uh, leveleket írni, uh, sőt, mit tudom, ellenünk szavazni négy év múlva. Ugye? De, de, de romba hát nem lehetett. <gül> nem lehetett panaszkodni a császáról. mert ő Isten. Nem lehet panaszkodni, mert ő békét hoz, ő jólétet hoz, és valóban élvezték az első pár században Pax Romana, ugye? A, a, a Róma pékeséget. Élvezték egy jó létet, él, életet egy császár, a császár miatt. Nem tudtak um, szabadon választani az urukat. De mi, mi életünkben mi tudunk szabadon dönteni. Ki lesz az úrunk? Kevesen fognak Orbán, vagy Obama, vagy Császárt választani Úrnak. Mit szoktunk mi? Uh, mit szoktunk mi? Vagy kit szoktunk uh, mi? Emberek? Te meg én, Választani Úrnak? Sajt életünknek? Életünk. Sok, sok választ hallottam. Um, én azt hiszem, hogy uh, persze ez a kihívás az igéből. Jézus az Úr, az nem csak, hogy ő az Úr, ha te akarod, vagy nem. Ő az Úr. Kész. Ugye? Szóval, ha egyetértek ezzel az állítással, vagy nem, az nem változtatta a valóságot, hogy Jézus az Úr. Csak néha én helyezem magamat egy másik uralma alá. Én egy másik birodalomban élek, nem, nem Jézus királyságában, egy másikban. És ki éjesz? Szerintem Domonak van a leg... és Más is mondta valami hasonló, szerintem Domón a leg, legjobb választ adott. Nem hiába választottam őt, mint a segéd lelkész. Magunk! Mi általában mi koronázunk magunkat. És minden mást, amit hallottam, a pénz, a kényelem, a filozófia, a politikát, a, a, a hatalom, a híresség, ezek kis, űbetős urak. Ezek, ezek szolgálnak én, hogy én, hogy nekem legyen jó, hogy nekem legyen kényelmes, hogy nekem ne túl sokat dolgozni, hogy én tudok a legókosabb lenni egy társaságban, érted? Szóval én, én, én vagyok a király, én magam, én vagyok a király a saját életemben. Ez a legnagyobb konkurencia Jézusnak a te szívedben. Maga te. <gül> Jézus Jézusnak a legnagyobb konkurencia a szívednek a trónjáért az, az te magad. És a végén emberek, mi, és én nagyon általánosan beszélek. Én, én, én hiszem, hogy sokan igyekeztek Jézus országában élni, hogy Jézus valóban az, az Urat. Én pr nem próbálom, a, tudod, károsztatni titket. én csak általános beszél, általánosan beszélek emberekről. Mi ilyenek vagyunk. Mi akarunk csinálni, amit akarunk, amikor akarunk, és kivel akarunk, ugye? olyan, mint a Birok, a pirák könyvében. A pirák könyve így, így, így, van vége. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. És, és a, ha olvashatok a Birák könyvét, tudod, hogy mi, nem történt túl sok jót abban az időben. Sőt, ez a mondat a leghorabílis történet után jön. Egy olyan történet a Bibliában, ahol volt a erőszak, volt sok ívás, sok, uh, nem csak erőszak ide, ilyen csoportos erőszak, hogy meghalt a nő és a, a barátja, ő a barátmű testét tíz darabra, és szétosztotta a tizenkét törzsre, és ez indította egy... Mi ez a massacre? Igen, tömeg, mészállás, tömegmészállás, a benyelmény törzsé. Nem tudom, ismeritek ezt a történetet? Mentek, és, és falurra mindenkit megölték benyelmény törzsé. Ben, amíg, amíg nem maradt csak 600-an, akik menekültek a hegyekbe. És a végén, tudod, sajnáltak -e ezeket a 600 férfiak, és, és, és, és, és hogy kvázi eltörölték a, egy törzset, tudod, íze Szóval úgy döntötték, hogy szereznek feleségeket ezeknek, hogy, hogy a Benjamin törzs nem hal meg. És azt követelt, hogy még több gyilkosság történjen, és nőrablást. Tudod, raboltam nőket a fesztiválon. Nagyon izgalmas történet, és, és biztos vagyok, hogy, a, hogy nincs egy olyan gyerekbiblia, amiben ez a, ez a történet é. szerepel, ugye? Mert horribilis. Ez, ez Ez a leg... Legesleg nice, guys. És ennek a történetnek a végén ez, ez a mondat, mondat jön. Nem volt király, és mindenki azt csinálta, aminek jónak látott. És ha nézed a történetet, több ponton együtt jöttek az emberek, és mondtak, hogy Na, mit kell csinálni. Csináljuk ezt. Mindenki csinált azt, amit ők a legjobbnak látták. Sőt. Próbáltak igazságot szolgáltatni. Ők akartak igazságosan tudod, cselekedni. És, és mi volt az eredménye? Hát a leg, leg, legrosszabb, legrosszabb. Nem jó filozófia. koronázni magamat. Tudod, nem, jó, nem jó életmód. Csinálni azt, amit én akarom, amikor akarok, és kivel akarok. Ez, ez a filozófia nem, nem működik jól. <gül> Igazán uh, ja. nem, csak nem működik. Vezet minket sokféle fájdalomra, sok bűnre, sok tragédiára. Császár, ő, ő nem egy jó úr, ő jön egy karda, saját magam, az, az sem egy jó úr, mert az, az csak vezet engem a lustaságra, a kényelemre, az önz, önzésre. És egyébként, ez, mint keresztények, az a célunk, hogy csak csináljunk, amit akarok, ha nem. Hogy, hogy van ez a kis mondat? Ha nem árt másnak? Itt, itt kell mondani? Így mondják? Ez a, ez a mai kultúránknak a mátra, mátra, hogy, hogy csináljátok, amit akarok, csak ne ártalmaz, vagy ne árt, ne, áts, ne áts másokat. Ez egy elég alacsony szél azoknak, akik tele van Isten lelkével, nem? Miért nem, miért nem mondjuk ezt, hogy csináljátok, amit akarok? akartok csak mindenféleképpen segítsd valakit. Tudod. Szerintem mi tudunk, tudunk használni ezt az életet valami jóra. De csak, ha egy más király van, egy más úr van az életünk fölött. Jó, próbálok gyorsan um, próbáltunk gyorsan beszélni, hogy mert, mert, mert lesz kis jó volt. Mindjárt. jó? De én akartam kicsit hasonlítani a császát és Jézust, meg, meg, meg a magunk, sajt magunkkal a Sajt magunkkal Mert, mert a, a Pál írt Timoteusznak hogy ezt a maga idén megmutatja majd a boldog és egyetlen hatamasság királyok királya is uraknak ura. Szóval Császár, meg mi, mi jó uralkodunk vagyunk, nem? Császár uralkodott egy birodalom fölött, én uralkodom a saját életemen, de ez csak a mi szemünkben, ugye? Mi szemünkben ezek jó, nagy uralkodók, de Pál azt mondja, hogy ez a Jézus, ő az egyetlen hatamaság, a királyok királya és uraknak ura. Nincs, nincs egy trón, ami fölötte van. Ez, ez, ez a terminál, ez a végfog. A császár, meg, meg, meg mi, csak emberek vagyunk, de uh, Tituszhoz írt Pál ezt, mivel várjuk, a mi boldog reménységünket, a mi nagyistenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Jézus a mi nagy Istenünk, és üdvözítünk, ő Isten. Ő nem egy ember, mint, mint Augustus, Augustus, vagy a, mi, milyen más a, Mi? Nél, igen. Szóval rajtam, hogy ne, én nem ismerem az ő nevüket magyarul. Nem itt te, meg én. Nem emberek. Isten. Jézus Isten. Ami szerintem azt, azt jelenti, hogy minden hatalma van, tudod, minden mindent tud, minden tudásban ő, ő tud hallgatni mindenkinek az imáját, tudod, császár azt nem, nem tudod mindenkinek az imáját hallgatni, és ő jól tud, és ő jól tud dönteni, mert ő tudja. Ja. Uh. Császár ő, ő csak egy úr minden élő rómának, aki a birodalomban a lakott. De Lukács írja, ez, ez, a, ez, ez van leírva a pusztul cselekedetében, hogy ezt az ígéret költe Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, ő a mindenség ura, ő, a, ő nem csak úr annak, aki tudod, él egy bizonyos időben, bizonyos helyen, ő mindenség az úra, sőt, sőt, itt van, az Isten, aki teremtett a világot és mindazt, ami benne van, mennek és földnek úra. Nem lakik ember, kéz, aktott templomokban. Ő a menyek és földnek ura. Tehát nem csak uralkodik emberek fölött, ő uralkodik a szelek fölött és a csillagok fölött. U uralkodik minden. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az úra, és ő bőkező mindenkihez, aki segítségül hívja, amint meg van írva, aki segítségül hívja az Úr nevét üdüzül. Tudjátok, hogy te nem tudsz üdözíteni magadat. Tudod, a pénz nem tud elég pénzed nem tud elég biztonságot hozni az életedben, a kormányod itt Magyarországon nem tud nem tud. Ügyvözíteni, üdviz, nem tud megváltani az éltedet, De, de Jézus. Ő üdvözít mindenki. Mindenkit, aki segítségül hívja az ő levét. Császár élt és meghalt. És az élő. Halott voltam, de íme élet örökön, örökén, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Jézus él örökön, örökén. Élt, meghalt, és feltámadt. És nem mint egy császár. Nem mint te meg én. Uh, mi, meg császárok, szerintem lehet mondani, hogy elég szeszélyesek vagyunk. Tudod, nem annyira stabil a véleményük van, megváltoztunk a, a véleményüket, ugye? Meggondoltam magam. Igen, igen, tudtam, drágám, hogy mondtam, hogy spagettit kérek, de mégsem. Sz más, szóval, és, és sászorok, ők híresek voltak el. Tudod, a rossz, rossz hangulat csak volt, hatamok volt, csak tudod, intézni minden fájós, piszkálós kapcsolatot, ugye? Csak is kész, ugye? De Jézus, ő nem változik. Szerint, ő ugyan, ugyanaz. Tegnap, ma is mindenünkén. Nem változik. A császár tud uralkodni, vagy, vagy bírálni, és a, és a rossz Bírálást hogy halál. Ő volt hatalma pusztítani a testet. És azért emberek féltek tőle. Ugye? Azért félték tőle, mert Császárnak volt hatalma pusztítani az a testet. Ugye? De Jézus. Ezt mondja, nagyon, nagyon érdekes ez, ez, a, ez, a, ez a mondat. Ne féljetek azoktól, akik megülik a testet, császár, tudod, erődes, ilyesmi. De a lelket meg nem ülhetik. Inkább attól féltek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a, gene, a Gehenában. Jézus azt mondja, hogy Császát tud pusztítani a testedet, de a lelket nem tud érinteni. De féljünk Istentől, aki tud intézni mindeket kettőt. Ő életet adott, ő tud életet elvenni. Féljünk tőle, tiszteljünk őt, engedelmeskedjünk őnek. Mert Jézus az a végső bíró, a végső bíró. mit jelent? Szóval próbáltam nagyon kifejteni, hogy Jézus az Úr. Uh, akkoriban megértették ezt a fogalmat, mert ott volt a császár, és mindig amikor Pál vagy Péter mondta, hogy Jézus az Úr, tudod, ők tudtak, tudtak, hogy á, Péter azt mondja, hogy császár nem az Úr, nem kell tőle férni, nem kell uh, tudod, az ő tetszésbe járni végképpen, kell Isten tetszé, tetszésében. Jézus, uh, Jézusnak kell engedelmeskedni. És, uh, és bár nincs császorok a mi életünkben, sokszor mi, mi, mi helyezünk magunkat abban a pozícióban. De remélem, hogy, hogy egyetértesz velem. Nem, nem vagyunk jó császró. Mi nem vagyunk jó úrunk. Mi nem tudunk menedzserelni a, a pénztárcainkat. <gül> Ugye? Mi nem, tudunk manage, nem tudunk intézni az öröké valóságunkat. Mi, mi ha, ha csak csináljuk azt, mi jónak láttuk a mi szemünkben, akkor végünk van. Végünk van. Szóval mit jelent, hogy Jézus az úr? Most lesz egy kis csoport idő, sokan vagyunk itt és kevés a hely kevés a vezető, de uh, majd majd, ja meglátjuk, hogy mi lesz értek vissza egy pár zá záró gondolatot és az úrvacsarás leszünk Remélem, hogy uh, ez, ez, ez egy jó kis gyakorlat volt nektek én azt hiszem, hogy uh, Valóban ne nehéz igazán um, tudni hogy mit jelent, hogy Jézus az volt, de, de ezekkel a négy szóval lehet um, jó felősen összefoglalni. Tudod, engedelmesség, engedelmesség az első csapat, az menende. Aha, engedelmesség, biztos, biztos néztetek. Engedelmesség talán, inkább azt hangsúlyoztam, amikor az, az Úrról. hasonlítani Jézust a császakhoz. Jézus az Úr, és, és ő azt mondja, hogy te nevez engem Úrnak, te nem teszitek azt, amit én akarom. Engedelme, engedelmes kell, engedelme, engedelmeskedni kell Jézus. Na, no. rabbóz. Na, no. no. köszönöm. De egyébként, szóval ez, ez kicsit, kicsit, a, ez kicsit ilyen, um, mi nem szeretjük ezt a szót, ugye? De én szeretnék csak emlékeztetni, hogy Isten jóban tud, mint te. Jézus mindent tud, van terve. Amikor engedelmeskedünk neki, az nem át nekünk, szóval ez nem, ez, ez jó nekünk, mert az ő terve jó, az ő országa jó, szóval nem kell félni ettől. mert mi nem szeretjük engedelmeskedni embereknek, ugye? De, de tévivel lehet engedelmeskedni az úrnak, mert ő jobban tud, mint mi. A másik szolgálat. Nem csak envidámas került, de szolgálni őt. Testünkkel, szívünkkel, szánkkal szolgálni őt. Megint, mi nem szeretünk szolgálni mást, és szeretünk szolgálni magunkat. De, de azok, akik szolgálnak saját magunkat, ők a legdepresszív emberek a világban. Amikor, amikor egy ember teszi önmagát a középpontban? ez depresszió, tudod, ez, ez nem jó, tudod, szolgálni ezt, mert az én dicsőségem, a te dicsőségek, az kevés, nem éri meg egy élet. De élni, szolgálni Jézus, keresni az ő országát, tudod, az ő dicsőséget közepén tenni, ez méltó cél, méltó cél. De ezt a másik, a, a utolsó kettő, szerintem ezzel ez, ez a, hal, a tortán. Mert a, kevesen ismerték Császát, ugye? Személyesen. A császát kevés vendéget hívott az egész Birodalomból, hogy, hogy lakjon az ő házában. Ugye? De tök jó, hogy a mi úrunk. Tudod, a, a mennyis földnek az úra, a mindenségnek az úra, a halottaknak is, a, a, az élőknek az Úrad, ő meghív minket közösségben lenni vele. Ez tök jó, nem? És ő akarja ezt. Akarja, hogy megosztunk ezt az életet vele. Hogy, hogy, hogy beszélgessünk. Hogy együtt csináljunk mindent. Ő akar közösségben lenni vele. És a negyedik a szeretet, azért, mert Jézus az Úr sz szeretni kell, bár kell, az, az egy kicsit erős szó annak, tudod, szeretni lehet, lehet szeretni őt. És a mi csapatunkban ennek NSE kitűnő válaszokat adott, mi, mi a szeretet. Tudod, szeretet az, amikor kapcsolatban vagyunk egymással, és, és élvezünk ezt a, ezt a harmónia, ami köztünk van. És lehet szeretni, Jézus. Ő az úrunk. Ez barátaim ez a leg az egyik legfontosabb dolog. És a kérdés az, hogy ki most ül a trónodon te szíveden. Valami embertől filozófia, vagy, vagy, vagy egy császár, biztos nem. De talán saját a saját popod ott őon. Én szeretnék lehet popot mondani egy gyűjében? Bocs. Én, én, én, most, én most mondtam. Én lehet popot is Oké. Okay. Én szeretnék meghívni, hogy álljátok föl, és engedd át a helyet. Jó? Ez tök jó. Álljunk föl, engedd át a helyet. Én metaforikusan beszéltem, tudod, a trónodról. álljatok föl, és engedd, hogy Jézus úgy le. Jó? És ez tök jó, hogy így, így befejezünk az Isten tiszteletet. Emlékezni, hogy az Úrunk nem csak jött, hogy parancsokat ad, hogy adjon nekünk, ő jött megoldani a legnagyobb problémát, amit beszéltünk múltkor, a bűn. És ma meg, meghív, ne az asztalhoz. Emlékezzük, hogy, hogy Jézus átadta a testét, tudod, az a kenyér, és átadta a vérét, hogy megmosson minket a bűneinkből. Más úr nem csinált ilyet. Császár nem csinált, csinált olyat. Mi nem is csináljunk, tudod, magunknak. Tud, ő, ő, ő csinálta. Ő szeret minket. Az úrunk Jézus Krisztus, ő szeret minket nagyon, nagyon. Szóval gyertek, mi nem fogunk együtt, együtt venni, csak gyertek a, a dolog alatt, uh, ha akartok egymáshoz fordulni, imádkozni, ez teljesen oké. Okay. Uh, gyertek megtéréssel, örömmel, háladással.